Ən-Nur surəsi 64 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, bu, nazil edib hökumlərini vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aşkar ayələr nazil etdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Zinakər kişiyə və zinakər qadına yüz çubuq vurun. Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində, bu işin icrasında ürəyiniz onlara yumşalmasın. Və möminlərdən bir dəstədə onların əzabına şahid olsun. Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərək edə bilər. Bu, möminlərə haram edilmişdir. İsmətli qadınlara zina isnad edib, sonra dediklərini təsdiqləyəcək dörd şahid gətirə bilməyən şəxslərə səksən çubuq vurun və onların şəhadətini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar sözsüz ki, əsil fasiqlərdir. Bundan sonra tövbə edib özlərini islah edənlər istisna olmaqla, çünki Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Arvadlarına zina isnad edib, özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər biri, özünün doğru danışanlardan olduğuna dair 4 dəfə Allahın adı ilə şəhadət verməlidir. Beşinci dəfə, əgər yalan danışanlardandırsa, Allah ona lənət eləsin deməlidir. Qadının da ərinin yalan danışanlardan olması barədə dört dəfə Allahı şahid tutması, əzabı ondan dəf edər. ci dəfə, əgər əri doğru danışanlardandırsa, Allah ona, qadının özünə lənət eləsin deməlidir. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, Allah tövbələri qəbu edən, hikmət sahibi olmasaydı, halınız necə olardı? Həqiqətən, Ayşə bayrəsində yalan xəbər gətirənlər öz içərinizdə olan bir zümrədir. Onu pis bir şey zənn etməyin. O, bəlkə də sizin üçün xeyirlidir. O zümrədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. Onlardan günahın böyükünü öz üstünə götürən isə, çox böyük bir əzab gözləyir. Məyər o yalan sözü eşitdiyiniz zaman, mömin kişilər və qadınlar öz ürəklərində yaxşı fikirdə olub, Bu, açıq aydın bir böhtandır deməli değildilər mi? Ayşiyə iftira yaxanlar nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq edəcək? Dörd şahid gətirmədilər. Madam ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsil yalancıdırlar. Əgər Allahın dünyada və axirətdə sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı. O zaman ki, siz yalanı dilinizə gətirir. Bilmədiyiniz sözü ağzınıza alır Və onu yündür bir şey sanırdınız Halbuki Bu Allah yanında Çox böyük günahdır Məyər siz onu eşitdiyiniz zaman Bizə bunu danışmaq yaraşmaz Aman Bu çox böyük bir böhtandır Deməli deyildinizmi Allah sizə öyüd nəsiyyət verir ki Əgər müminsinizsə Bir daha belə şeylər etməyəsiniz Və Allah sizin üçün Ayələrini izah edir Allah hər şeyi biləndir, Hikmət sahibidir. Möminlər arasında pis söz yaymaq istəyənləri, Dünyada və ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli, rəhmli olmasaydı, Halınız necə olardı? Ey iman gətirənlər, Şeytanın yolunu tutub getməyin, Kim şeytanın getdiyi yolla getsə, o çirkin, pis işlər görməyi, zina etməyi, yalan danışmağı, özgələrə böhtan atmağı əmr edər. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt pak olmazdı, lakin Allah dilədiyini pak edər. Allah eşidəndir, biləndir. Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri, qohu məqrəbaya, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə and içməsinlər. Əf edib cəzalandırmaqdan vas keçsinlər. Məyər siz Allahın sizi bağışlamağını istəmirsiniz, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli, mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və ahirətdə lənətə düçar olarlar. Onları çox böyük bir əzab gözləyir. Qiyamət günü dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əlihinə şəhadət verəcəkdir. O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın açıq-aşkar bir haqq olduğunu biləcəklər. Murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər isə murdar qadınlara, eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdilər. Bunlar onların, münafiqlərin dediklərindən uzaqdılar. Onları bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Ey iman gətirənlər! Başqalarının evlərinə sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermədən girməyin. Bu, sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə düşünüb anlayasınız. Əgər orada heç kəsi tapmasanız, sizə icazə verilməyənə dək içəri girməyin. Sizə geri dönün deyilsə, geri dönün. Bu, Allahın yanında sizin üçün daha təmiz bir davranışdır. Allah ne etdiklərinizi biləndir. İçərisində əşyanız olan qeyri-məskun evlərə daxil olmaq, sizin üçün günah deyildir. Allah sizin aşkar etdiklərinizi də, gizli saxladıqlarınızı da bilir. Ya rəsulum, mömin kimsələrə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar. Bu, onlar üçün daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onları nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlərini qorusunlar, öz özlüyündə görünən istisna olmaqla zinətlərini göstərməsinlər, baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, ərlərinin atalarından, öz oğullarından, ərlərinin oğullarından, öz qardaşlarından, qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları müşrik cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. İzlətdikləri bəzək şeylərini göstərmək üçün ayaqlarını yerə vurmasınlar. Ey müəminlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, Nicat tapasınız. Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salih kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfi ilə onları dövlətli edər. Allah lütfi genişdir, hər şeyi biləndir. Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar, Allah öz lütfi ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək istəyənlərlə, əgər onlarda bir xeyir, müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət görürsünüzsə, mükatəbə edin, onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə, onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları məcbur edərsə, onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə Allah bağışlayar, rəhm edər. Həqiqətən biz sizə açıq-aşkər ayələr, Sizdən əvvəl gəlib-gedənlər barəsində məsəllər və müddəqillər üçün öyüd nəsiyyət nazil etdik. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru, içində çıraq olan bir taqçıya, çıraqdana bənzər. Taqçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir. O qəndil isə sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Onun Zeytun ağacının yağı özünə od toxunmasa da sanki işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur. Allah anlaya bilsinlər deyə insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Həmin takça və çıraq Allahın tikilib ucaldılmasına və öz adının zikr edilməsinə izin verdiyi o evlərdədir ki, Orada səhər axşam onu təqdis edib, şəninə təriflər deyərlər. O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş, onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi bir gündən qorxarlar. Allah onlara etdikləri əmərlərin ən gözəl mükafatını versin, onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız hesabsız ruzi verər. Kafirlərin əməlləri utsuz bucaqsız çöldəki ilğıma bənzər ki, susuzluqdan ürəyi yanan onu su bilər. Nəhayət, gəlib ona yetişdiyi zaman onun heç nə olduğunu görər. O, öz əməlinin yanında ancaq Allahın cəzasını tapar. Allah da onun cəzasını layiqincə verər. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Yahut onların əməlləri zəngin dənizin zülmətinə bənzər. Onu bir dalğa, O dalğanın üstündən bir dalğa, onun da üstündən bir bulut, zülmət üstündən zülmət örtər. O, əlini çıxartdıqda, hardasa onu görməz. Allah bir kəsə nur bəxş etməsə, onun nuru olmaz. Məyər göylərdə və yerdə olanların, qanadlarını açıb uçan quşların, Allahı təqdis edib, şəninə təriflər dediklərini görmürsənmi? Allah onlardan hər birinin duasını, şükür sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini, layiqincə biləndir. Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Axır dönüş də Allahadır. Məyər görmürsənmi ki, Allah bulutları qovar, sonra onları bir araya toplayar, sonra da üst-üstə yığıb topa halına salar və görürsən ki, o bulutların arasından yağmur çıxar, sonra Allah göydən dağlar kimi çox və böyük dolu yağdırar, sonra da onunla istədiyini belaya düçar edər, istədiyindən də onu soğuşdurar. Bulutların şimşəyinin parıltısı az qala gözləri kör edər. Allah gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə çevrər. Həqiqətən, bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. Allah hər heyvanı, canlını bir sudan yaratmışdır. Onların bəzisi qarın üstə sürünür, bəzisi iki, bəzisi isə dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. Həqiqətən, Biz açıq aydın ayələr nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola yönəldər. Münafiqlər Allaha, Peyğəmbərə iman gətirdik, itayət etdik deyər. Bundan sonra isə onlardan bir dəstə üç çevirər. Belələri mömin deyirlər. Münafiqlər aralarında hökum etmək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağırıldıqda onlardan bir dəstə dərhal üç çevirər. Əgər haqq onların tərəfində olsa, İtayət edib onun yanına gələrlər. Onların qəlblərində mərəzmi var? Yaxud Allahın və Peyğəmbərinin onlara cövr, haksızlık edəcəklərindən qorxurlar? Xeyr, onlar özləri zülümkardılar. Aralarında hökum vermək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağırıldıqları zaman möminlərin sözü ancaq eşitlik və itayət etdik deməkdən ibarətdir. Nicat tapanlar da məhz onlardır. Allaha və onun Peyğəmbərinə itayət edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər, Məhz belələri uğura çatanlardır. Münafiqlər onlara əmr etdiyin zaman, Mütləq cihada çıxacaqları haqda, Allaha çox möhkəm and işdilər. Onlara de, and içməyin, itayətiniz məlumdur. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. De, Allaha itayət edin, Peyğəmbərə itayət edin. Əgər üz döndərsəniz, Bilin ki, onun vəzifəsi ancaq ona tapşırılanı. Sizin də vəzifəniz ancaq sizə tapşırılanı yerinə yetirməkdir. Əgər ona itayət etsəniz, doğru yolu tapmış olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə, yalnız açıq-aşkar təbliğ etməkdir. Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə, yalnız mənə ibadət edərlər. Heç nəyi mənə şərik qoşmazlar deyə, onları özlərindən əvvəlkilər kimi, yeryüzünün varisləri edəcəyini, onlar üçün, onların Allahın özü bəyəndiyi dinini, İslamı möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əminəmanlıqla əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfür edənlər, şübhəsiz ki, əsil fasiqlərdir. Namaz qılın, zəkat verin və Peyğəmbərə itayət edin ki, sizə rəhm olunsun. Kafirlərin yeryüzündə Öz rəbbini aciz edə biləcəyini güman etməyin Onların məskəni cəhənnəmdir O necə də pis sığınacaqdır Ey iman gətirənlər Sahib olduğunuz kölə və kənizlər Həddi buluğa çatmayanlar Bu üç vaxtda sizdən icazə alsınlar Süb namazından əvvəl günorta orta paltarınızı çıxartdığınız zaman Və gecə namazından sonra Bu üç vaxt sizin üçün xəlvət vaxtdır Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına girib çıxmaqda, sizə də, onlara da heç bir günah yoxdur. Allah ayələri sizə belə izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Sizdən olan uşaqlar da, həddi buluğa çatanda, özlərindən əvvəlkilər kimi izin istəsinlər. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Doğuşdan kəsildikləri üçün, ərək etməyə ümidi qalmayan yaşlı qadınların qadağan olunmuş zinətlərini göstərmədən üst paltarını çıxarmasında günah yoxdur. Bununla belə çəkinmələri onlar üçün daha yaxşıdır. Allah eşidəndir, biləndir. çora çolağa, xəstəyə, başqaları ilə bir yerdə oturub yemək-yeməkdə günah yoxdur. Sizin özünüzə də, öz evlərinizdə yaxud atalarınızın evlərində yaxud analarınızın evlərində yaxud qardaşlarınızın evlərində yaxud bacılarınızın evlərində yaxud əmilərinizin evlərində yaxud bibilərinizin evlərində yaxud dayılarınızın evlərində yaxud xalalarınızın evlərində yaxud açarların əllərinizdə olan evlərdə yaxud dostlarınızın evlərində yemək yeməkdən heç bir günah gəlməz bir yerdə yaxud ayrı-ayrılıqda yeməyinizdə də heç günah yoxdur Evlərə daxil olduğunuz zaman, özünüzü Allah dərgahından bərəkət və xoşluq diləyən bir salamla salamlayın. Allah ayələri sizə belə izah edir ki, düşünüb taşınasınız. Həqiqətən müəminlər ancaq Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirən, ümumi bir iş üçün Peyğəmbərlə bir yerdə olduqda ondan izin almamış bir yerə getməyən kimsələrdir. Ya Rəsulum, səndən izin istəyənlər, məhz belələri, Allaha və onun Peyğəmbərinə inananlardır. Əgər onlar bəzi işləri üçün səndən izin istəsələr, onlardan özün istədiyinə izin ver. Və onlar üçün Allahtan bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Peyğəmbəri çağırmağı öz aranızda bir-birinizi çağırmağınızla eyni tutmayın. Həqiqətən Allah sizlərdən xəlvət soğuşub aradan çıxanları bilir. Onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına gələcək bir bəladan. Yaxud düşar olacaqları şiddətli bir əzabdan həzər etsinlər Bilin və acah olun ki, göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır O, həqiqətən sizin nə əməl sahibi olduğunuzu bilir Allah onun hüzuruna qaytarılacaqları gün onlara nə etdiklərini bildirəcəkdir Allah hər şeyi biləndir